A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 2. Am hotărât, dar în mine, să nu mă întorc la voi cu întristare. Căci dacă vă întristez, de la cine să mă aștept la bucurie dacă nu de la cel întristat de mine? Și v-am scris cum v-am scris, ca la venirea mea să n-am întristare din partea celor ce trebuiau să-mi facă bucurie. Și sunt încredințat cu privire la voi toți, că bucuria mea este bucuria voastră a tuturor.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 Este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. De aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el, căci v-am scris și cu gândul ca să vă pun la încercare și să văd dacă sunteți ascultători în totul. Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi, în fața lui Hristos, ca să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi. Căci nu suntem în neștiință despre planurile Lui. Când am ajuns la Troa pentru Evanghelia Lui Hristos, măcar că mi se deschisese acolo o ușă în Domnul, n-am avut liniște în duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit. De aceea mi-am luat ziua bună de la frați și am plecat în Macedonia. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc, Mirasma cunoștinței lui. În adevăr, noi suntem, înaintea lui Dumnezeu, o mirasmă a lui Hristos, printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia, o mirasmă de la moarte spre moarte. Pentru aceia, o mirasmă de la viață spre viață. Și cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată,